Ya ja, drama denbora asko ja, lanzen gure kanpusa eta bueno ere bai bozori egin bar genula eta aurrera aurrera atera dugu bai ez seguru ezak izen bat hori gustu direla 250 inguruan ola ibitzen gerela eta ja aurten baita ere ja, nahiko bidretua daukago ja kanpusa azkenean hori guretzako ere importantea da oseak, e... Eh, jendeari eskubaloian baloian e, hemen beti arrakasta izan du ta guretzako gainera udakoa askenean eh, etortzen da jendea, ezule egin esku inoiz eta, es, e, e, askenean etortzea ta ondo pasatzea. Astapena aipatu du Euskal Campusa duela izena, izan ere euskarak ere baldu bere garrantzia. Bai, bai, gainera izenean dauka, ez, Euskal Campusa edo Euskal Euskabaloia beren ekintza guztiak euskaraz egingo ditugu, eh, bai txangoak egiten badia baita ere eta bueno, Ba, hori es euskera mantentzea ekintza guztiak egiten eta ume guztiak ba, hori errelasionatu ba kirola euskararekin eta ta dena ba dena esku ba, e, ba, ez, baloi jokaria atera eta bai euskara ba, ba lantzea es